Релігія. Релігія – це система поглядів, заснована на вірі в існування Бога чи кількох божеств. У кожної релігії є свої обряди і святині. У світі було і продовжує існувати багато релігій. У своїй більшості вони вчать людей добра і певних моральних норм. Боги, Боги – надприродні істоти які нібито наділені безмежною могутністю. У древніх греків було сотні богів, по одному для кожного явища життя і природи, наприклад, боги моря, вітру чи кохання. Подібне зібрання богів заведено називати пантеоном. Чимало народів, зокрема вікінги і давні єгиптяни, мало пантеони богів. Довірив одного бога, Вперше прийшли іудаїсти чотири тисячі років тому. Християни і мусульмани також вірять в єдиного і всемогутнього Бога. Релігії і пророки Деякі релігії засновуються на откровеннях, передаванні Богом чи Богами священних знань людям. В основі ісламу лежить вчення про Бога або Аллаха, яке проповідував пророк Мухаммед або Магомед, в Аравії близько 1400 років тому. Християни вірять у те, що 2000 років тому на землі народився і жив син Божий Ісус Христос, який проповідував серед людей своє вчення. Іудаїзм, релігія єврейського народу, шанує єдиного Бога, який уклав з їхнім праотцем Авраамом заповідь. Євреї стали богообраним народом, обіцяли дотримуватись законів Божих і нести Слово Боже людям. Священники і храми У багатьох релігіях носіями віровчень є священнослужителі, які дбають про правильне відправлення ритуалів і стежать за тим, щоб до святинь ставились з повагою. Однак деякі релігії, наприклад, іслам, Священників не визнають Древні єгиптяни споруджували величезні храми, вважаючи їх оселею богів Величні храми, присвячені різним богам, будували також у Давній Греції та в Давньому Римі Релігійні громади Послідовники будь-якої релігії можуть об'єднатися в особливу спільноту І ставитись до іновірців, як до чужинців Деякі релігійні громади навіть утворюють окремі поселення, де люди найсуворішим чином дотримуються правил свого віровчення. До подібних громад належать монастирі християн та буддистів. Іллюстрації Розмова з богами Древні греки вірили, що Дельфійський оракул у храмі бога Аполлона може пророкувати майбутнє. Відповіді на запитання давала головна жриця, перебуваючи у стані трансу. З Оракулом часом радились навіть правителі та воєначальники. Зороастр. 6 століття до нашої ери. Вірив, що в світі триває битва між добрими і лихими богами. Сідхартха Гаутама. 623-544 роки до нашої ери. Заснував буддизм Конфуцій 551-479 роки до нашої ери Заклав основи вчення, названого конфуціанством Ісус Христос Близько 4-го року до нашої ери Близько 30-го року нашої ери Проповідував у Палестині християнське вчення Абу Бакр Близько 573-634 років очолив іслам після смерті пророка Мухаммеда. На Новій Гвінеї під час релігійних церемоній танцівники в барвистих костюмах виконують ролі дугів.